– Shirley Theer. – Nem mondtam elég érthetően? – értetlenkedett a barátja. – Elég érthető volt, ismerem. – Andy hátradőlt a székén. – Ismered? – Fogadni mernék, ha nem volna közöttünk a pult, képes volnál megragadni az ingemnél fogva. Andy nyugodtan nézett szembe vele. – Az még nem bűn, hogy ismerem Richard. –